Хаблак занотував відповідь у протокол, скоса зиркаючи на Власюка. сидить прямо і не відводить погляду, навіть посміхається іронічно, але ж точно збрехала. Підсунув протокол Власюкові. Прошу розписатися. Це все здивовано підвів брови той. І для цього треба було викликати мене до міліції, замовляти перепуску. Так саме для цього. Хаблак нараз подумав, що цей вельветовий піжон нікуди від нього не дінеться. Посміхнувся Власюкові, мало неприязно і мовив серйозно. «Ми постараємось розшукати цю білу волгу, і тоді повернемось до нашої розмови». «Шукайте!» – знизав плечі Мавдасюк. Але Хаблак помітив, що хлопець якось напружився. «Шукайте!» – повторив. «Це мене не обходить! Як сказати? Хаблак підписав перепуску, подав Ласюкові. Прошу, можете йти? Дивився, як іде хлопець до дверей, як відчиняє їх. Уже в дверях Лосюк не витримав і озирнувся. Хаблак перехопив його погляд і зрозумів, що виграв цей зовсім маленький двобій. Капітан міг дати голову на відсіч, щоб помітив в очах Ласюка переляк. Сидів і думав, як знайти біоволгу в місті не одна сотня таких машин. Та й взагалі, якщо водій, причетний до злочину, ніколи в житті не зізнається. Як і спробуй довести, що саме він стояв біля видавництва. Шофера ж ніхто не бачив. Також уже ніхто. Адже волга простояла чверть години, і за цей час повз неї пройшов не один десяток людей. Правда, хто в наш час звертає увагу на машину? А Може, хтось і звернув? Хаблак подзвонив Зазулі. Ми «Все починаємо спочатку, Федіо», – мови не зовсім оптимістично. Ти опитав мешканців будинку, що поруч видавництва. «Давай, старий, займемося ще двома». «Вони ж далеко. Що з них побачиш?» – упевнено заперечив лейтенант. Думати, Федіо, треба. Лагідно, але не без іронії, відповів Хаблак. А якщо хто з їхніх мешканців, Повертаючись додому, Проходив повзволгу, Та ще випадково запам'ятав номер. З нетерпінням чекає нашого що? приходу, Щоб назвати його. Так з нетерпінням, Ствердив Хаблак. А ми примушуємо людину чекати. Давай, Федіо, наш персональний тролейбус уже стоїть на зупинці. Хаблак повернувся додому після восьмої. Великий жовтий ікарус зупинився навпроти їхнього дому, та капітан зробив коло і завернув до гастроному. У цей час потік покупців зменшувався. Хаблак купив півклограму ковбаси і 200 грамів цукерок. Марина полюбляла солодке – Правда, берегла фігуру і не дозволяла собі нічого зайвого. Але капітан вважав, що в її нинішньому становищі можна трохи її порозкошувати. Відчинив двері і почув високий голос дядька Тифона, зрадів, любив його, галасливого і, як вважала дядькова дружина, трохи безпутного. Тихінь часто їздив по відрядженнях, вічно не бував удома і вихованням двох дочок і всіма домашніми справами займалася тітка. Дочок, правда, тепер виховувати було пізно. Одна працювала на Дарницькому шовковому комбінаті, у відділі постачання якого займав якусь посаду дядько, а друга закінчувала десятирічку і цілком серйозно збиралась поступати до політехнічного інституту. Дядько Тихін зустрів хаблака у передпокої, огрядний лисуватий, і трохи розчервоніли. Обійняв і приязно поплескав по плечі. «Ми з Мариною зачекали з тебе, докорив. Я вже й додому збираюся». Від дядька несло горівко, очі блищали. Марина, видно, почастувала його. У квартирі смачно пахло печен картоплею та оселецем. І хаблакові нараз до смерті захотілося оселеце з цибулею, остом і з гарячою розсипчистою картоплею та й відчарки б не відмовився. Смокнув Марину в штічку, віддав кульочок з цукерками і занетерпелився до ванної швидше мити руки. Дядько сам наполовину спорожнив чвертку екстри, що знайшлася у Марини, але їм лишилося по чарці. Хаблак випив з задоволенням і наліг на картоплю. Марина вміла її пекти, чисто мила, натирала сіллю з алією, і картоплю можна було не чистити, їсти так, і з лушпинням. Дядько, підчепив шматочок принесеної їх облаком ковбаси, пожував, потім, витягнув з кишені якусь фотографію, поклав на стіл.